Розділ третій Столітня історія фондового ринку Курс акцій на початку 1972 року Портфель інвестора, що містить звичайні акції, це лише незначний зріз величезного і неосяжного поля дій під назвою фондовий ринок. Здоровий глуст підказує, що інвестор повинен мати досить повне уявлення про історію фондового ринку, особливо з питань коливання іменливого взаємозв'язку між курсами акцій загалом, а також загальної і дивідендної дохідності. Маючи такі знання, він може скласти професійну думку про можливості і небезпеки фондового ринку в різні періоди його історії. Як не дивно, але статистичні дані про ціни, дохідність, і дивіденди відомі лише за 100 років, починаючи з 1871 року. Дані за першу половину цього періоду не такі повні, як за другу, проте доволі інформативні. У цьому досить стислому розділі ми поставили перед собою дві головні мети. По-перше, в загальних рисах схарактеризувати зростання вартості акцій упродовж економічних циклів минулого століття. По-друге, Вивчивши середні показники за десятилітні періоди часу не лише про курс акцій, а й про прибуток і дивіденди, ми маємо з'ясувати, який взаємозв'язок існує між цими трьома важливими компонентами. Оперуючи такими даними, ми проаналізуємо рівень курсів акцій на фондовому ринку на початку 1972 року. Багаторічну історію фондового ринку – Представлено у двох таблицях і одному графіку. У таблиці 3.1 продемонстровано коливання фондового ринку, його максимальні і мінімальні рівні, у межах 19 ведмежих і бичачих циклів за останні 100 років. Ми використали два фондові індекси. Перший – це значення індексу комісії Колза, який почали застосовувати з 1870 року. За період, коли його перестали розраховувати, у таблиці вказано значення добре відомого фондового індексу S&P 500. Другий – ще більш відомий фондовий індекс Dow Джонса. Розраховувати який почали з 1897 року. Щоб встановити його значення, використовують акції 30 компаній, одна з яких – American Telephone and Telegraph, і ще 29 великих промислових компаній. Окремі середні значення фондових індексів Standard Poor's і Dow Jones розраховують для акцій компаній комунального сектору і транспортних компаній, переважно залізничих. З 1965 року розраховують спеціальний індекс Нью-Йоркської фондової біржі, який враховує рух усіх звичайних акцій, які на ній обертаються. Таблиця 3.1 – основні цикли фондового ринку протягом 1871-1971 років. На рисунку 3.1, люб'язно наданому агенцією Standard Poor's, зображено коливання фондового індексу, для розрахунку якого взято акції 425 промислових компаній із 1900 року до 1970 року. Динаміка фондового індексу Доу-Джонса матиме такий самий вигляд. Його аналіз дозволяє виявити три різні моделі поведінки фондового ринку, кожна з яких охоплює приблизно третину часового проміжку в 70 років. Для першого періоду, який тривав із 1900 до 1924 року, властива низка доволі подібних ринкових циклів у 3-5 років. Річне зростання в той час становило в середньому 3%. Далі настала нова ера бичачого ринку, коли на фондовому ринку спостерігалося значне зростання курсу акцій з піком у 1929 році. Потім ринок зазнав краху, після якого до 1949 року відбувалися незначні коливання курсів акцій. Порівнюючи середні показники за 1949 і 1924 роки, бачимо, що зростання ринку в цей період не перевищувало півтора відсотки, тому до завершення другого періоду учасники фондового ринку не відчували особливого ентузіазму стосовно звичайних акцій. Але як і варто було очікувати, маятник хитнувся в інший бік – і не став час для найбільшого в історії фондового ринку зростання курсу акцій, що представлено на третій частині графіка. Таке феноменальне зростання ринку сягнуло своєї кульмінації у грудні 1968 року, коли фондовий індекс Standard Poor's 425 зріс до 118 пунктів, а для Standard Poor's 500 – до 108 пунктів. І хоча, як свідчать дані таблиці 3.1 упродовж 1949-1968 років, особливо в 1956-1957 і в 1961-1962 роках, спостерігалися періоди суттєвого зниження курсів акцій, але відновлення ринку відбувалося так стрімко, що їх почали називати з позиції довгострокового аналізу спадами на бичачому фондовому ринку, а не самостійними ринковими циклами. Між мінімальним значенням індексу Dow Jones на рівні 162 пункти – в середині 1949 року і максимальним значенням на рівні 995 пунктів на початку 1966 за 17 років відбулося зростання вартості акцій майже в 6 разів. Таким чином, щороку ринок зростав приблизно на 11% без урахування дивідендної дохідності приблизно на 3,5%. Зростання індексу Standard Poor's було набагато суттєвішим, ніж індексу Доу-Джонса – із 14 до 96 пунктів. Починаючи з 1963 року, дохідність ринку сягнула понад 14%. Ці дані наводило чимало дослідників. Остаточні результати цього дослідження представлені в Лоуренс Фішер і Джеймс Ейч Лорі – Rates of Return on Investment in Common Stock. The Year-by-Year -year Record. 1926-65. The Journal of Business. З анотацією цього дослідження можна ознайомитись на сайті library.dfaus.com. Звичайно, усі на Wall Street були дуже задоволені такими досягненнями, що призвело до нелогічного і небезпечного висновку – що в майбутньому інвестиції у звичайні акції так само дадуть чудові результати. Лише деяких аналітиків, здавалося, хвилювало питання про те, що таке стрімке зростання ринку може свідчити про його перегрів. І справді, після максимальних показників у 1968 році, у 1970 році ринок упав до мінімуму. Значення індексу Standard Poor's Composite знизилося на 36% і на 37% значення індексу Dow Jones, що стало найсуттєвішим падінням курсу акцій після 1939-1942 років, коли через невизначеність ситуації на Перл-Харбор ринок упав на 44%. Водночас так само стрімко, що в травні 1970 року ринок почав швидко зростати і на початку 1972 року досягнув історичного максимуму за всю історію розрахунку індексу Standard Poor's. Річний рівень зростання цін на акції в 1949-1970 роках склав приблизно 9% для індексу Standard Poor's Composite або промислового індексу якщо брати середні значення на початок і кінець року. Такий рівень зростання, безперечно, був набагато вищий, ніж у будь-який інший аналогічний період до 1950 року. Щоправда, за останні десятиліття ринок зростав не так швидко, на 5,25% для індексу Standard Poor's Composite і лише на 3% для індексу Dow Jones. A. Щоб уявити цілісну картину того, що відбувалося з інвестиційною політикою впродовж століття, необхідно дані про коливання вартості їхніх акцій на фондовому ринку підкріплювати відповідну інформацію про прибутки і дивіденди. Ми спробували подати в таблиці 3.2. Сподіваємося, що читачі уважно її вивчать адже вона цікава та повчальна. Дозвольте зробити кілька коментарів. Показники на початок і кінець кожного десятилітнього періоду згладжують річні коливання цін і створюють загальну картину постійного зростання. Лише протягом двох із дев'яти десятилітніх періодів було зафіксовано зниження прибутку і цін на акції упродовж 1891-1900 та 1931-1940 років. А після 1900 року середній рівень дивідендів не знижувався в жодному із десятилітніх періодів. Проте Рівні збільшення цін і дохідності і дивідендної, і ринкової змінювалися. Загалом, результативність фондового ринку з часів Другої світової війни перевищила попередні періоди, але зростання в 1960-х роках було не таким стрімким, як у 1950-х. На основі цих даних інвестор сьогодні може визначити, якого зростання дивідендного прибутку і цін можна очікувати впродовж наступного десятиліття. Але ця інформація не дає підстави вважати, що інвесторові варто дотримуватися політики послідовного інвестування коштів у звичайні акції. Водночас слід звернути увагу і на ті моменти, які не відбито в таблиці 3.2. 1970 рік ознаменувало падіння загального прибутку корпорацій. Темпи зростання віддачі від інвестицій упали до найнижчого рівня з часів Другої світової війни. Приголомшливо, що чимало компаній заявили про чисті припутки за цей рік. Майже всі відчули фінансові труднощі, а кілька крупних корпорацій уперше за останні три десятиліття опинилися на межі банкрутства. Усе це, як і багато інших факторів, нагадало про наведений вище вислів. Дивитесь, розділ 2. Що ера великого зростання закінчилась у 1969-1970-х роках. Дані таблиці 3.2 також вражають тим, як змінилося значення коефіцієнта ціна акції до чистого прибутку із часів Другої світової війни. Коефіцієнт ціна Коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку або для середніх значень ринку, як, наприклад, для індексу S&P 500 – це простий механізм для визначення температури фондового ринку. Якщо, наприклад, за минулий рік компанія заробила 1 долар чистого прибутку на одну акцію, і її акції зараз продаються за ціною – 8 доларів 93 центи за штуку, то коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку становитиме 8 доларів 93 центи. Якщо ж акція продається за 69 доларів 7 центів, то цей коефіцієнт дорівнюватиме 69 доларам 7 центам. Загалом, якщо значення цього коефіцієнта менше 10, то він вважається низьким – від 10 до 20 середнім, а понад 20 – високим. Докладніше це описано в розділі 7. У червні 1949 року співвідношення між цінами на акції, за якими розраховують фондовий індекс S&P 500 Composite, і прибутком за останні 12 місяців склало 6,3, а в березні 1961 вже 22,9. Так само дивідендна дохідність для індексу S&P 500 Composite упала з 7% у 1949 році до лише 3% у 1961. Таке порівняння буде ще контрастнішим, якщо врахувати, що процентні ставки за облігаціями високого класу зросли з 2,6 до 4,5%. Це, безперечно, свідчить про найсерйозніші зміни Ставлення суспільства до фондового ринку за всю його історію. Для дуже досвідчених інвесторів, які звикли діяти обережно, такі значні коливання характеристик фондового ринку стали серйозним попередженням про великі проблеми в майбутньому. Перед очима весь час поставала картина бурхливого зростання курсу акцій упродовж 1926-1929 років, після якого стався біржовий крах. Проте ці страхи були безпідставні. Справді, фондовий індекс Доу-Джонса під час закриття в 1970 році був такий самий, як і 6,5 років тому. У бурхливі 60-ті періоди різких стрибків на фондовому ринку змінювалися його стрімким падінням. Але те, що сталося з бізнесом і курсом акцій, не можна порівняти зі злетом і наступним крахом у 1929 році. 1932 роках. Фондовий ринок на початку 1972 року. Спробуємо на підставі аналізу курсів акцій, прибутку і дивідендів за 100 років зробити висновки щодо ситуації на фондовому ринку. Значення індексу Dow Jones на рівні 900 і фондового індексу S&P 500 Composite на рівні 100. Станом на січень 1979 року. Таблиця 3.2. Динаміка фондового ринку в 1871-1970 роках. Ці дані ґрунтуються на розрахунках, наведених у статті N. Молодовські «Stock Values and Stock Prices – Financial Analyst Journal» – MAY 1960-го. Вони, відповідно, передруковані з видання «Cowless Commission Book – Common Stock Indexes – до 1926 року та з інших джерел про складений фондовий індекс S&P 500 до 1926 року. Рівень зростання за рік. Дані про показник середнього річного зростання – це розрахунки молдовські, які охоплюють успішні періоди тривалістю в 21 рік і закінчуються 1890, 1900 та іншими роками. В усіх попередніх виданнях ми розглядали рівень фондового ринку на момент написання книги, намагаючись водночас відповісти на питання, чи не надто він високий для консервативної політики. Для читача можуть бути цікавими висновки щодо ранніх періодів. Їх тут наведено не з метою самокритики. Вони допомагають показати зв'язок між різними стадіями розвитку фондового ринку за останні 20 років, а також реальні труднощі – з якими може зіткнутися кожен, хто намагатиметься неформально і критично оцінити поточний стан фондового ринку. Та спершу згадаємо, які висновки із дослідження фондового ринку в 1948, 1953 і 1959 роках було представлено у виданні 1965 року. У 1968 році ми оцінували значення фондового індексу Доу-Джонса, яке на той час становило 180 пунктів з позиції консервативного інвестора, і без жодних складнощів дійшли висновку, що його значення не було надто високим, якщо брати до уваги реальну вартість акцій. Аналізуючи цей показник… У 1953 році ми з'ясували, що середній рівень індексу досягнув позначки в 275 пунктів, підвищившись за 5 років на 50%. І знову постає те саме питання – а чи не був, на нашу думку, рівень індексу Доу Джонса в 275 пунктів надто високим для розумного інвестування? У світлі такого неймовірного зростання подібне питання може здатися дивним – адже привабливість фондового ринку 1953 року очевидна. Ми доволі впевнено заявляли, що з погляду реальної вартості акцій, нашого головного критерію в сфері інвестиційної діяльності, курс акцій у 1953 році можна вважати позитивним. Але ми були занепокоєні тим, що в 1953 році середнє значення фондового індексу зростало протягом тривалішого періоду ніж це було властиво для більшості бичачих ринків у минулому. І на той момент ринок досягнув свого історичного максимуму. З огляду на всі ці фактори, разом узяті та позитивну оцінку ринку, ми рекомендували інвесторам проводити обережну і компромісну політику. Як виявилося, цю параду навряд чи можна було вважати вельми цінною. Справжній провидець мабуть, передбачив би 100% зростання фондового ринку впродовж наступних п'яти років. Задля свого виправдання можна додати, що небагато з тих, хто професійно спеціалізувався на прогнозуванні фондового ринку, а ми таке не ставили собі за мету, зробили б точніше прогнози. На початку 1959 року ми побачили, що показник фондового індексу Доу Джонса – сягнув рекордного рівня 584 пункти. Результати нашого ґрунтовного аналізу з урахуванням різних поглядів можна узагальнити так дивитись сторінку 59 видання 1959 року. Загалом, хотілося б відзначити, що наявний рівень цін на акції небезпечний. Він ризикований, тому що ціни на акції надто високі. Але навіть якщо річ не в цьому, не віриться, що він зможе довго залишатися на такому невиправдано високому рівні. Правду кажучи, важко явити, що в майбутньому фондовий ринок не зазнаватиме серйозних збитків, і в ньому кожному інвестору-початківцю буде гарантовано великий прибуток. У події підтвердили застереження, якими висловили в 1959 році. Навіть більше за прогнози, зроблені в 1954 році. Та як виявилося, усе не так уж і страшно. У 1961 році фондовий індекс Доу-Джонса піднявся до 685 пунктів, а пізніше в цьому самому році впав до 584 і далі до 566 пунктів. Наприкінці 1961 року він знову піднявся до 735, а в травні 1962 року пав до майже панічного рівня в 536 пунктів, демонструючи збитки в розмірі 27% за такий короткий час, усього 6 місяців. Водночас сталося набагато серйозніше падіння цін на популярні акції компаній, що зростають. Зокрема, акції безумовного лідера на ринку International Business Machines стрімко втратили свої позиції, знизившись із 607 у грудні 1961 року до 300, станом на червень 1962 року. У цей період цілковитого краху зазнала низка нових звичайних акцій невеликих компаній, так званих «гарячих випусків», які були запропоновані учасникам фондового ринку за неймовірно високу ціну, а потім підігріті безглуздими спекуляціями зросли до рівня, який межував із божевіллям. Та згодом лише за кілька місяців вони впали на більше ніж 90%. Криза першої половини 1962 року збила спантелику, якщо не стала катастрофою як для більшості авторитетних спекулянтів, так і для необачних людей, які називали себе інвесторами. Але те, як змінилася ситуація впродовж того року, стало однаковою несподіванкою для всієї фінансової громади. Середні значення фондового ринку знову взяли курс на зростання, демонструючи такі результати. Фондовий індекс Dow Jones – грудень 1961 – 735, листопад 1964 – 892, індекс S&P 500 Composite – грудень 1961 – 72,64, Червень 1962. 52,32. Листопад 1964. 86,28. Відновлення ринку і нове зростання цін звичайних акцій було справді приголомшливим і призвело до переоцінки цінностей на Вол-стріт. У зв'язку зі спадом на ринку в червні 1962 року всі прогнози обіцяли зниження і надалі. Після часткового відновлення фондового ринку наприкінці того самого року прогнози стали більш різноплановими, але все ще лишалися скептичними. Та вже на початку 1964 року природний оптимізм брокерських фірм узяв гору. Майже всі аналітики схилялися до того, що ринок зростатиме, що й відбулося впродовж 1964 року. Далі ми спробували оцінити рівень фондового ринку станом на листопад 1964 року, коли фондовий індекс Доу-Джонса дорівнював 892 пунктам. Грунтовний і різнобічний аналіз ситуації дозволив нам зробити три основні висновки. По-перше, старі стандарти оцінювання вартості акцій вже здаються непридатними, а нові ще не перейшли випробування часом. По-друге, Розробляючи свою політику, інвестор повинен враховувати фактор невизначеності. З одного боку, він може очікувати тривалого і постійного зростання ринку, наприклад, на 50% або до 1350 пунктів фондового індексу Доу Джонса. З іншого може статися таке саме за величиною раптове зниження ринку, що призведе до падіння середнього значення фондового індексу до. Скажімо, 450 пунктів. Дивитись сторінку 63 видання 1959 року. І третій висновок, більш конкретний. Якщо рівень цін 1964 року не дуже високий, то чи можемо ми говорити про те, що будь-який рівень цін надто високий? Розділ закінчується питанням. То що робити інвесторові? Інвестори не повинні думати, що купувати акції за цінами 1964 року небезпечно лише тому, що вони прочитали про це в книжці. Вони мають зважити всі фактори, порівняти їх із протилежною думкою, яку вони почули від найкомпетентніших і найдосвідченіших брокерів Wall стріт І зрештою кожен має вирішити сам і взяти тим самим на себе відповідальність. Однак ми наголошуємо, Якщо інвестор сумнівається, якого курсу дотримуватись, він повинен діяти обережно. Щоб визначитись із політикою в умовах 1964 року, можна використати запропоновані нам принципи інвестиційної діяльності, подані в порядку важливості. Перше. Не брати в борг кошти для купівлі чи обслуговування цінних паперів. Друге. Не збільшувати відсоток коштів, інвестованих у звичайні акції. Третє. За потреби скоротити частку звичайних акцій до мінімального допустимого значення на рівні 50% від загального портфеля. Оптимальні терміни – сплачувати податок на прибуток від приросту капіталу. Виручені від продажу кошти інвестувати в першокласні облігації або покласти на депозитний рахунок у банку. Інвестори, які впродовж певного часу дотримувалися політики середнього рівномірного інвестування своїх коштів незалежно від рухів фондового ринку, можуть або й далі продовжувати операції з акціями, або тимчасово призупинити їх, доки ринок не перестане бути небезпечним. З огляду на рівень фондового ринку наприкінці 1964 року, ми не радили б інвесторам, які не застосували цієї стратегії, переходити на неї, тому що в багатьох із них не вистачить муці її дотримуватись, якщо через деякий час після початку інвестування результати виявляться вельми несприятливими. Тепер можна сказати напевно, що наші побоювання підтвердились. Фондовий індекс Доу Джонса виріс ще на 11% до рівня 995, потім упав до 632 у 1970-му і до кінця року піднявся до 839. Подібного різкого падіння зазнали ціни гарячих випусків, тобто зі зменшеною на 90% ціною, як це трапилось у 1961-1962 роках. І як ми вже зазначили в передмові, фінансова ситуація змінилася, що призвело до зниження ентузіазму і посилення сумнівів. І на завершення історії. Той факт, що фондовий індекс Доу-Джонса під час закриття торгів у 1970 році опинився на нижчому, ніж 6 років тому рівні, що сталося вперше з 1944 року, говорить сам за себе. Ось такими були наші спроби оцінити стан фондового ринку в попередні роки. Які висновки можемо з цього зробити ми і наші читачі? Рівень фондового ринку в 1948 і 1953 роках ми визнали сприятливим для інвестиційної діяльності. У 1959, коли фондовий індекс доу Джонса був на рівні 584 пункти, як небезпечний, а в 1964 фондовий індекс Доу Джонса дорівнював 892 пунктам, як переоцінений. Навіть сьогодні, цих мож... Навіть сьогодні правильність цих висновків можна підтвердити відповідними аргументами. Але викликає сумніви те, чи вони так само корисні, як наші більш практичні рекомендації, що інвестор має проводити обережну політику щодо звичайних акцій, з одного боку і уникнути спроб побити ринок чи обігнати конкурентів з іншого. Та попри це, ми сподіваємось, що нашим читачам буде корисна інформація, що стосується оновленого аналізу рівня фондового ринку станом на 1971 рік, навіть якщо решта виявиться швидше цікавим, ніж корисним з погляду практики. На початку своєї етики Аристотель зазначає, адже людині освічені властиво домагатися точності для кожного роду предметів у тій мірі, в якій це допускає природа предмета. Однаково безглуздими здається, як задовольнятися правдоподібними розмірковуванням математика, так і вимагати від ритора чітких доказів. Цитата за Арістотель Нікомахова етика Оцінки фінансового аналітика – щось середнє між роботою математика і оратора. В окремі періоди 1971 року фондовий індекс Доу-Джонса дорівнював 892 пунктам – як це було в листопаді 1964 року, про що йдеться в попередньому виданні книжки. Але тут ми вирішили використати ціновий рівень і дані, які стосуються фондового індексу S&P 500 Composite, оскільки він більш комплексний і краще характеризує загальний ринок порівняно з фондовим індексом Dow Jones, який обчислюється на основі курсів акцій 30 компаній ми сконцентрували свою увагу на аналізі чотирьох дат із попереднього видання, а саме кінець 1948, 1953, 1958 і 1963 років, а також 1968 рік. Задля зручності подочний рівень цін ми визначимо на рівні 100%. Ці дані наведені в таблиці 3.3 – Інформацію про прибутки подано як за останній рік, так і в середньому за три календарні роки. Для дивідендів 1971 року використано показники за останні 12 місяців, а для визначення відсотків за облігаціями і оптовими цінами – дані за серпень 1971 року. Трирічний коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку – був нижчим у жовтні 1971 року, ніж у кінці 1963 і в 1968. Він був майже таким самим як у 1958 році, але набагато вищим, ніж у перші роки тривалого бичачого ринку. Цей важливий показник сам по собі не доводить, що рівень фондового ринку в січні 1972 року був занадто високим. Але якщо взяти до уваги процентну дохідність за висококласними облігаціями, то висновок не буде такий оптимістичний. І з таблиці 3.3 стає зрозуміло, що впродовж усього періоду, який ми аналізуємо, спостерігалося зменшення коефіцієнта дохідність за акціями до дохідності за облігаціями. І за цим критерієм, станом на січень 1972 року, акції були менш привабливим об'єктом для інвестування, ніж у будь-який інший згадуваний період. Якщо порівняти дивідендну дохідність і дохідність за облігаціями, стає очевидно, що співвідношення між ними кардинально змінилося протягом 1948-1972 років. Раніше дохідність за акціями вдвічі перевищувала дохідність за облігаціями, тоді як тепер – усе навпаки. Остаточний висновок полягає в тому, що кардинальна зміна співвідношення дохідності за облігаціями і дохідності за акціями наприкінці 1971 року повні компенсувала високий коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку, виведений на основі даних про дохідність за три роки. Таким чином рівень фондового ринку на початку 1972 року буде такий самий, як і 7 років тому. Іншими словами, його не можна вважати привабливим з погляду консервативної інвестиційної політики. Те саме можна сказати про більшість значень фондового індексу Доу-Джонса в 1971 році, зокрема, на рівні 800-950. Якщо взяти до уваги всю історію фондового ринку, то події в 1971 році свідчать про незвичне покращення ситуації після зниження котирувань у 1969-1970 роках. Колись така поведінка курсів акцій свідчила про новий етап на відновленому і стабільному бичачому ринку на кшталт того, як це було в 1949 році – Саме на це очікували на Уолл-стріт упродовж 1971 року, після того жахливого досвіду, який довелося пережити покупцям простих акцій низького класу впродовж 1968-1970 років. Нині, в 1971 році, ще не настав час для чергового розкручування ринкової каруселі. Тому зараз ми не можемо помітити на фондовому ринку промовистих ознак небезпеки, як це було, коли фондовий індекс Доу Джонса досягнув 892 пунктів у листопаді 1964 року, про що йшлося в попередньому виданні книжки. Тоді прогнози свідчили, що повинно відбутися зростання фондового індексу Доу Джонса до рівня, що набагато перевищує 900, після чого станеться серйозний спад або криза. Але ми не зупинятимемося на цьому докладно, хоча, можливо, і варто було б це зробити. На нашу думку, учасники фондового ринку на початку 1971 року ігнорують можливість несприятливого варіанта розвитку подій, до якого лишилося менше року. А це тривожний дзвіночок. Чи може така легковажність лишитися безкарною? Ми вважаємо, що інвестор має підготуватися до важких часів заздалегідь. Так варто вчинити не лише під час спаду на ринку, який відбувся у 1969-1970 роках, а й під час затяжного обичайшого ринку, за яким може настати ще більший просто катастрофічний спад написано на початку 1971 року, коли індекс Доу Джонса приблизно дорівнював 940 пунктам. Протилежний погляд, який домінував на Уолл-стріт, викладено в ґрунтовному дослідженні, яке показало, що в 1975 році середнє значення фондового індексу Доу Джонса повинно було досягти 1520 пунктів. Це значення відповідало б дисконтованій вартості приблизно на рівні 1200 у середині 1971 року. У березні 1972 фондовий індекс ДОГ-Джонса знову вийшов на рівень 940 після тимчасового падіння до 798. І знову Грем мав рацію. Ґрунтовне дослідження, про яке він згадує, було надто оптимістичним як для всього десятиліття – Фондовий індекс Доу-Джонса на момент закриття не піднімався вище 1520 до 13 грудня 1985 року. Таблиця 3.3. Динаміка фондового ринку розрахована на основі фондового індексу Standard Poor's Composite у різні роки. То, який курс обрати. Повернемося до того, що було сказано в останньому виданні нашої книги і що ми відтворили в цьому розділі. За такого самого фондового індексу Доу-Джонса, скажімо на рівні 900, наші рекомендації однаково актуальні як на початку 1972 року, так і наприкінці 1964 року.